яке припало на важкі часи громадянської війни. Перед очима постав збитий з грубих дощок, потемнілий від часу стіл, а на ньому кусень глибкого житнього хліба з різними домішками. Який же запашний і смашний був то хліб! За столом малий Ромко, його брат і сестра. Діти голодними очима стежать, як дід крає хліб на три рівні частини. Вони знають, що він не скривдить нікого. Але ми ніколи не замислювалися над тим, що він їсть сам. Через свій дитячий егоїзм, точніше, невмінно зазирнути в сутність речей, вони вважають, що дід не голодний. Принаймні, Йому не хочеться так їсти, як їм. Дід ставить посеред столу блюдечко з посоленою олією на денці. Таке трапляється нечасто. Густа, жовта, як мед олія була тоді мало не царським наїдком. Вони вмочують у неї хліб і, потримавши над блюдечком, щоб не пропала й краплина, обережно несуть до рота. Кузренко відсунув від себе тарілку з заливною оситриною. Так захотілося пахучої олії, та подумав, що влада з дружиною навряд чи зрозуміють його, і підніс скелих за їхнє здоров'я. Вони вирішили заночувати в гірському готелі, щоб підвестися на світанку і одив'ятій бути у Львові. В управлінні Владов ознайомився з паперами, надісланими за час яснії відсутності. Він поклав перед Козиренком розпечатаний лист. Надійшов ранковою поштою, доповів. Певно, хотів додати щось, та стримався. Сів і уважно дивився, як Роман Панасович дістає з конверта аркуш, укритий неохайно наклеєними різного розміру літерами, вирізаними з газети. Козиренко Розгладив Аркуш, швидко перебіг очима анонімку. Зиркнув на Владова і прочитав ще раз уважніше. Незнайомий доброзичливець повідомляв. «Нехай знає міліція, що Якубовський уночі після вбивства Пруся закопував щось на своєму городі в Маліні. Я побачив та не хотів сповіщати». Боючись помсти брат Якубовського сидів у криміналі, і сам він такий. Козуренко глянув на поштовий штемпель. Листа кинула вчора у Львові. «Передайте експертам», – подав листа Владову. Хай з'ясують, з якої газети вирізані літери, і за яке число газета. Відбитки пальців, на території якого району міста кинуто. Владов підвівся, та Козиренко зупинив його. Чи є новини з тополуної? І що з'ясовано з телефонним талоном? Пробачте, поспішав з листом, і ще не встиг дізнатись. Роман Панасович невдоволено потарабанив пальцями по столу, і старшого лейтенанта, мов вітром, здуло з кабінету. Через кілька хвилин просунув голову в двері. На тополині усе спокійно, ніхто не приходив. Доповів сумно, немов сам був винен у тому. А талон використаний. Що не кажете? Оперативну машину на Желихів. Владов кивнув, ніби знав, що начальство дасть саме таке розпорядження. І зник за дверима. Якубовський підпушував полуниці, коли біля його садиби зупинилась машина. Сперся на сапку і дивився, як ідуть до нього. Пальці затремтіли, випустив державно, відступив на кроки, озирнувся, наче хотів тікати. Козиренко підійшов до нього, вказав на альтанку, де стояли стіл і лава. Сідайте, Якубовський, мовив Владно, бо діло до вас маємо неприємне, і доведеться зачекати, доки прийдуть поняті. Вже не звикати до неприємностей, відповів той похмуро. Люди і так почали цуратися мене. Козуренко розклав на столі папери